Ой, дограється колись гетьман. Як там собі хочете, гостро сказав Бугун. А на тей піп посвятився, щоб по церкві крутився. На той гетьман, щоб військо про все свій час знало. Хмельницький розсердився і почав заперечувати. Бугун відповідав йому все гостріше. Але раптом думка, що завтра, може, паде з бараж, що завтра, може, і Оксану врятують. Настільки опанувало його, що він, на превелике здивування присутніх, несподівано перестав сперечатись, помовчав, коротко вмолився з гетьманом про наступ уранці і пішов геть. «Дивна людина!» – почув він за собою закрадливий голос Виговського. «Я гадав, він за шаблю схопиться, аж він...» Ха, «Чорти б вас усіх побрали з тими міркуваннями!» – вилавився богун. Стримувана під час розмови з гетьманом злість, раптом з палаховою силою. «Ну, дайте тільки баражу взяти, я тоді з вами інакше поговорю. Годі вже в піжмурки гратись!» І в цю мить хтось покликав богуна польською мовою. «Пане полковнику!» Це був. «Наперський». «Пане полковнику», сказав Наперський голосно й урочисто, «пан мав рацію. Не треба, щоб на Україні було те, що в Польщі. Не треба, панів. Коли я буду королем...» «Та що він? Зглузду сунувся?» подумав богун. «Справді». Наперського погляд блукав. Рухи були неприродні. «Коли мене оберуть за короля...» Ще раз підтвердив цей незвичайний шляхтич. «Я накажу...» «Пан, певно, трохи хворий», – перепинив Богун. Наперський глянув на нього зі співчуттям. «Бідний», – мовляв, – «і ти, як і всі, не розумієш звичайних речей». «Хай пан не дивується», – вибачливим тоном почав Наперський. «Я зразу побачив, що пан не такий, як усі, і чув дещо». Пан каже, геть панів, і я те саме скажу. Ми всі кажемо геть панів, зауважив Богун. Ні, о ні, зовсім ні. От, наприклад, пан канцлер, тобто пан писар генеральний, він каже, поб'ємо ляхів, буде в нас руське князівство, не згірше від Польщі. «Ну, та вже пан не розуміє різниці між собою і паном Виговським?» «А він таки справді не такий дурний, як спершу здалося», – подумав богун і відповів. «Розумію, Виговський за старшину, а я...» «А пан за хлопство?» «Чудово, так само і я. Тільки пан за русинів, а я за хлопів поляків». «Тобто, краще сказати, я за всіх хлопів, і за поляків, і за усинів. Коли я буду королем...» Знову про короля. «Ні, таки його десятої клепки не вистачає», – подумав Богун. «Може, пан хоче знати, яке право я маю на польську корону?» «Звичайно», – сказав Богун, як тільки міг серйозно. «Річ дуже проста. Я син короля Владислава Четвертого». Називався колись Шимон Бзовський. Ще не мовлям, а віддали мене на виховання до старожитнього роду Костків. Хлопчиком узяти мене до фрау Цимиру королеви А В Польщі це багатьом відомо. Ну, потім я був за кордоном у Швеції, у Відні. Король Ян Казимир. Хіба ж це король? Панові полковникові я про нього таке розповім. Добре, добре, переказав богун. Тільки хай іншим разом. Балаканина на перській почала вже йому набридати. Зараз, іншим разом. А сьогодні тільки про найголовніше. Я хотів тільки пояснити панові полковникові, чому саме я сподіваюся мати польську Корану. Ото причепився, подумав богун. «А чого козаки почали війну?» Несподівано спитав Неперський. «Як чого? За волю? За віру? Всі? Тобто, як усі?» «Ну, отак, і пан полковник за віру, і попи за віру, і хлопи за віру». «Ну, не тільки за віру. Ну, от, тепер пан усе зрозуміє. Хлопи за віру». Як за те, щоб не було панщини. Щоб земля була не панська, а їхня. Розуміє пан? Нічого не розумію. Ай-яй-яй, похитав головою на перський. На ну, така просто, звичайна річ. Я чув, пан приказки дуже любить. А такої й не знає. Підимув лав хоч до кракола, всюди біда однакова. Це то є? Хіба пан не знає, що для хлопів-поляків панщина ще тяжча, ніж для русинів? Може, і тяжче. Та над ними ж свої, не чужинці. Наперський відскочив від богуна, як опечений. Ой, пане полковнику, яка ж тоді різниця між паном і паном Виговським? Та хіба пан не знає, що в площі так хлопи бунтують? і панів вішує своїх так само, як ви чужих. Хай пан поміркує над цим, а я скажу так. Хлопи, беріть землю, геть панів. Постолита, хай має тільки хлопів і короля, і більш нікого. Розуміє пан, нікого, тільки хлопи та я, їхній король. Ну добре, сказав Богун, почуваючи, що в голові йому закрутилося. Хай якось іншим разом. Треба йти. Так, так. І мене вже гетьман чекає. Тільки хай пан зрозуміє. Я син короля Владислава IV. Тут на песці став у величну позу. Я видаю універсал. Беріть землю, беріть панів так, як русини. Та це ж така пожежа охопить усю Польщу. Пан має рацію, не добра промовив богун, аби тільки відчепитися. Гетьман зі мною цілком погоджується, додав Наперський. Гаразд, гаразд, заспішив богун, попрощався і швидко пішов до свого полку. Дорогою він ніяк не міг зосередитися і думати про завтрашній штурм. Напівбожевільний наперський все крутився в уяві. Становище діда Панаса й Оксани було безпорадне, а втекти зі збаража не було жодної змоги. Чекати, що козаки візьмуть замок і місто ближчими днями, теж не доводилося, бо військо козацьке лише починало підходити. Надії відшукати на час облоги якийсь притулок у місті або в пригородку теж не було. Про Соломона і думати не доводилося, а про попа, після останньої з ним розмови, дід панас навіть і згадати без огиди не міг. Надходила ніч. Треба було на щось зважитися. Дід глибоко замислився. Ну що ж, доню, ходімо, нарешті нерішуче сказав він. І коли Оксана звела на нього свої покірні сумні очі, люта злість на попа раптом спалахнула в грудях дідові. «Уб'ю! Задушу, ту ганчірку, коли не допоможе!» Піп довго не відчиняв, боявся. «Прийшли до тебе, панотче, підночувати!» Спокійно, наскільки зміг, промовив дід. Затрусився. Кажу, ночуватимемо в тебе. Тут, здається, хата і кімната. От, то значить, перебирайтеся зі своєю старою хатою, кімната хай буде цій дівчині, а я й на двір десь перебуду. Дід говорив настільки твердо і спокійно, що під навіть не подумав йому заперечувати. Розгублено метушився він по кімнаті, підсмикуючи підрясника, посмикуючи себе за силу кудлату бороду і кумедно підчморгуючи носом. Будь ласка, будь ласка, для таких гостей мій дім, а ваш дім, тільки, тільки скажіть мені так несподівано, скажіть, що трапилося, і потім козаки візьмуть з бараш. «Не сьогодні, завтра!» – чітко промовив дід. «Свят, свят, свят! Тобто, хай Бог благословить і дині, і присно!» «Ага, і воліки, які! Поки козаки прийдуть, мусимо у тебе жити!» «Жить? У мене? Та деш? Та поляки ж...» «Для кого поляки? А для нас вражі ляхи! Мусиш нас переховувати!» Інакше, воїм'я отця і сина, ага, і святого духа, ім'я отця і сина, і святого духа, ви помиляєтеся, діду? Хіба ж я заперечую, треба пожити, живіть, я ж хіба що, моя хата скраю, краю, Тобто, я хочу сказати, хай Бог допоможе ревнителям віри грецької, козаки візьмуть збереж, а, а як не візьмуть? «Візьмуть. Щастиєм, Господи, да воскресне Бог і розточаться в разі Його».